Подає, так він за руку вхопить. От, от. Знаю я їх. З ними дружи, а камінь за пазухою держи. Найкраще не дружити, бо вовк коневе не друг. З такої дружби і гусям сміх. А ви мені слова сказати не даєте, почую знову точно про пшеничне зерно балакав. Кажи чоловік я м'ягкосердний, всі в сміх, бо рубака був такий, що в куясі перебав чоловіка надвою. Чого смієтеся, як не стовна розуму? Кажу ж бо вам, чоловік я мягко сердний і богобоязливий, навіть собаки не скривши. А Але наскільки драгунів на другий світ послав? Не знаю, не моє діло числить. Але гадаєте, що мені їх було легко вбивати? Все таки люди, як ми? Ніс на повздовж, а рот навпоперек і душу кусь мають. Так після того, що я під Полтавою бачив, то вже їх жалувати не стану. Так мені, Боже, дай зі шаблею в руці сконати. Що, ні? Та то, вважаєте, не люди, а звірі. Якби їх намножилося більше, то нема що нашому братові робити. Увесь світ закріпостять і понівачать. Людей живцем з'їдять. Мучителі, катьові, антихерсове кодло, Мручко думав і сплухав Така розмова для нього не новина Між козаками часто густо Лучався такий, що бився як чорт А після бою розжалоблювався як жінка Особливо селянські сини Що плуг за шаблю проміняли І це у рубака з таких Він відомий був з того Що по кожному бою Каявся і пустив Та зарікався, що вдруге не піде А при найближчій догоді Зітхав і гострив шаблю Звичайно, перший йшов. Але якщо він мені вже іншої співає, так видно, що москалі дійсно розсердили наших до краю. Гадаю собі, панове товариство, почав Мручко, що ми гаразд зрудили, показуючи ворогові зуби. Хай бачить цар, що хоч нас побив, так не побідив, хай знали, що козаки набої гузи. І не такі відступники, як їхні старшини, не такі зрадники як нос і галаган, щоб їх земля свята не прийняла, щоб вони чортові хвіст чесати пішли. Та тоді вертався до свого мручко. «І нема що й билакати про те, що сталося, а треба нам подумати про те, що нас чекає. Подумай, сотнику, за нас». «Так-так, подумай, кажи, а ми зробимо, що ти накажеш». «Не хочу нових гріхів на свою совість брати, панове товариші», бо вона в мене і так не дуже-то чиста. Хочете, щоб я провадив так поведу? Але чи вести і куди вести, Вирішується самі. А вже що веде, або тут нам корінем не сісти? І я так гадаю, панове, але світ великий, і чотири сторони в ньому. Отож то і є. Могли б, панове, розійтись, як той вітер по полю, і при божій помочі, хто додому вернувся б, а хто на добрих людей попав би, і може б, Якось перед царською зберігся Але що зробимо зі шведами? Вони пропали б тут, як на ярмарку собака А це ж товариші наші, союзники Годі їх лишити на поталу судьби? Вежав, вже ж Так тоді я своїм дурним розумом гадаю Що треба нам триматися купи В товаристві і умирати легше Хто б там думав про смерть? Перепливамо в Бог і здожинамо гетьмана і короля Переплевем, переплевем Але як? Без коня на всякій утнетої штуку Перші шведи? Ні А коней у нас мало Мало Так, значить, треба їх добути Я вже й продумав, де Послухайте Звідсіляно далеко на схід може, півгодини ходи Стоїть московський обоз Це Люди потомлені, як мухи навіть вартових не поставили, бо гадають, що до самого Бога козацької души нема. Потреложили кони і сплять, як мертві. Хочете, підемо туди. Зірвалися на рівні ноги. Не всі, не всі, треба ж когось біля коней лишить. Залишили таких, що мали поранені ноги і не могли йти з ними. Ніч мати, а степ батько. Обоє сприяли козакам, як своїм дітям рідним. Ніч захмарила небо, степ шумів, щоб москалі козацької ходили чули. А козаки вийшли, лиш вовками сіроманцями мчали, цугаками скакали, полозами під московський табор підтовзали. Мручко добре казав не вгадав тільки, що це був головний табор московський, а лиш кілька десятків возів, що з харчами за Волконським тягнули. Вони щониш під вечір доплелись, і люди були до того втомлені, що декотрим упав та не лежав, як камінь, забувши про весь світ. Навіть конеч треножити не спіли, тільки декотрим передні ноги попутали і тому ж верховим, а возових так пустили. Одні послися, другі біля возів лежали. Товариші, наказував Мручко, людей не займать, негарно сонних лордувати. «Ми не горлорізи, і кони лежачих набери, бо це втомлені. Вибирать попутані та потреножені. це жвавіші, і до побігу скорші. Пута ножем розріж за і степ, туди звідкиля прийшли ми, там на мене заждіть». Ще він не скінчив, як козаки кинулись до роботи, Упоралися скоро і справно в одну мить. Деякі не одного, а два коні за уздечку провадили. Пригодиться, казав. Як утомився один, так на другого сядеш. Мрочко козацького добу. Цей ніби свого чоловіка почув, і що, не супротивляючись? Відійшовши кроків сто від бозу, посідали козаки на коні і пустилися чвалом. Мрочко провадив. Чув, як ржали коні під ними і в бозі. Догадувався, що далі буде. Збудеться, може, якийсь москаль, протре очі, Хвилину надслуховувати стане, чи не вовки, це підкрадається до коней, і знову засне, як муха. А хоч би і других розбудив, хоч би і побачили втрату, так шукав вітро в полі. Що лише ранком побачать сліди, але гнатися буде вже запізно. Мручко навіть не озирався позад себе, лиш прямував туди, звідки ля вийшли. До решти товариства. Чекали, притаївши дух у собі. Свої-свої заспокоював їх Мручко здалека. «На коні, панове, на коні! Поки засвітає, треба нам переплисти бух!» Зірвалися і скочили в сідла. «А не забудь там шаблі або кріса три!» – остерігав їх мручко. «Все одно, що голову забули б!» – відповідали йому. «Так тоді у похід!»